чтоб впредь от него, крысы, таких продерзостей не происходило, а то более дабы от таких его вымышленных доносов не мог кто невинно претерпеть какого оскорбления, повелеваем он его крысу, сыскав секретно в Москве и за присмотром, дабы он не ушел, отправить в Сибирь на вечное поселение» і никаким його доносом не вірить. Так закінчилася кар'єра невтомного доносчика. Невдалі прохачі. Примітка. Цей нарис є переробка нарису Арсеньєва «Хахли Просителі при Павлі I". Старинные дела об оскорблении величества. Історичний вестник, 1881 рік, квітень. Швидко, мов блискавка, долетіла на Україну звістка, що несподівано наглою смертю померла цариця Катерина. Скрізь тільки розмови було, що про нового царя – божевільного сина старої розпутниці на троні. Скрізь розказували, як ненавидить цей син свою матір, як усе, що не зробила, вона на свій кшталт повернути хоче. І ці чутки бадьорили всіх скривжених від цариці і давали надію на краще. До Петербурга прибували й окремі особи в справах своїх приватних і цілі делегації з усілякими проханнями. Наприкінці травня 1797 року, після довгої важкої подорожі, з далекого українського міста Погара до столиці прибули депутати вирядив їх погарський магістрат. Скористати з нагоди в царя, щоб він ствердив указом своїм стародавні привілеї погарські, надані ще від царя Олексія Михайловича. Тут у Петербурзі дізналися депутати, чотири погарські купці, що цар трьох секретарів призначив приймати і розглядати прохання. Великий пан український Трощинський розглядав прохання, надіслані поштою. Нелединський Мелецький просто особисто в царському палаці приймав прохання, а статсекретар Брискорн розглядав прохання, писані чужими мовами. Розглянувши прохання та склавши екстракти з них, статсекретарі подавали їх цареві а той уже сам накладав резолюцію залежно від свого настрою. Та депутатам не пощастило застати царя в Петербурзі. Він переїхав уже до Павловська, де завжди перебував у літку. Тож, перебувши в Петербурзі два тижні, розшукавши знайомих, розпитавши їх добре, де як найкраще з проханням своїм удатися, поїхали купці до Павловська. Там подали своє прохання на ім'я цареве, вкинувши в спеціально поставлену для прохачів скриньку. Почали далі чекати вирішення. Ще в Петербурзі познайомилися вони з якимсь доньським козаком Косминіним. Цей новий знайомий і до Павлоська поїхав із купцями та скрізь супроводив їх, показуючи та розказуючи наївним провінціалам про всі місцеві дива та новини. Робити прохачам не було чого, тож трохи не цілими днями блукали вони по місту та чудових його околицях. Одного разу в неділю зайшли всі гуртом до церкви, і, як думали вони в той день, дуже їм пощастило. Побачили і самого царя, і двох синів його, Олександра і Костянтина. Прийшли додому, почали, як і завжди, враження свої один одному переказувати – не вподобався Кирпатий, завжди хмурий Павло купцям погарським. Іншим собі уявляли вони царя. Отові почалася між ними розмова, яку згодом спокутувати довелося: Ой, дуже злий імператор, просто звір, дивиться так, наче з'їсти хоче. А наслідник, Олександр Павлович, з усього видко не в батька вдався. Сумирний та ласкавий. «Так, так, а ось другий синок, Костянтин, так то зовсім батько, мов викапаний, узяв участь у розмові Косминін. Поговорили, та й забули всі. А на другий день повів Косминін приятелів своїх на парад дивитися, де командуватиме над військом сам імператор. Ніколи не бачили по гарці такого видовища, як сьогодні». Великий Майдан увесь захряс військом. Стрункими лавами рушили полки церемоніальним маршем. Блищала на сонці зброя, сяли офіцерські мундири, лава за лавою проходило військо перед імператором. У синьому мундирі у великій триуголці стояв нерухомо імператор, пильно спостерігаючи кожну дрібничку, і раптом – Мов Коршун кинувся з місця, швидко-швидко не підійшов, а підбіг до лави Псковського карабінерного полку. затремтів увесь полк з переляку.